И още един важен въпрос. Какво става с единната европейска фармакологична концепция, така нареченото преработено общо фармацевтично законодателство и законодателството за лекарствата за редки болести и деца? Пакет, кой, пакет който се очаква да бъде публикован на 29 марта. Добър ден на професор Илко Гето, в който е представителя на България в Европейската агенция по лекарствата. Здравейте на вас и на слушателите на хоризонт. Професор Гятов, кажете ни до къде стигна Брюксел с това общо фармацевтично законодателство? Може ли да се говори все още за съвместни заявки, с които а, съвместно купуване на лекарства с които да се преодолеят дефицитите. Знаем, че се случи и това. Дефицити на лекарства на територията на Европейския съюз? Сега за. Вашите слушатели, трябва да кажем, че 2020 година Европейската комисия публикува така наречената фармацевтична стратегия на Европейския съюз, която постави желоните или а, насоката, в която трябва да се промени законодателството, идентифицира <към> грешките и пропуските и в резултат на тази стратегия все още се подготвя, очакваме да бъде публикувана така новата законодателна рамка или реформата на фармацевтичното законодателство в Европейския съюз, като целите на тази реформи а, на фармацевтичното законодателство са няколко. На първо място актуализация и усъвременяване, защото основната директива, която сега действа към момента, е приета 2001 година. Многократно е допълвана и изменена. Тя отразява други, друг етап на развитие на Европейския съюз преди 2000 година и твърде голям период е минал от нейното въвеждане. От друга страна, простяване и намаляване на броя на актовете, които са в частта фармацевтично законодателство, защото те са многобройни и целта е да се създаде един нов общ регламент и една нова обща директива, като в нея се включат всички така да кажа, аспекти или Части на европейското законодателство, включително за редките заболявания, за педиатричните лекарства, за осигуряването на равен достъп за всички граждани на Европейския съюз до нови модерни лекарства, като хоризонта за, тази, за тези промени е да бъдат приети до края на действието на този Европейски парламент, т.е. 2024 година май-юни и съответно да, така да покрият периода до 2050. Сега, може би важният въпрос за България а, и за Пациентите в България е кое е по-изгодно за нас, да има съвместни преговори, съвместно закупуване на лекарства а, или не. А, аз прочетох, че Европейската агенция по лекарствата препоръчва и облегчаване на правилата да се позволи аптеките да отпускат хапчета или единични дози лекарства. За това последно професор Гетов а, вчера. Българските фармацевти казаха, че няма да подпишат анекса към а, здравната каса, защото от касата настоява, ако в аптеката липсва един медикамент от електронната рецепта, пациента да не може да получи и останалите. Как ви звучи това на фона на големия разговор за а, европейска фармацевтична стратегия? Значи в България по принцип нещата са доста странни, да ни кажа абсурдни, даже реферирайки по предходния ваш гост. Но за нас е, е важно да бъдат введени нови общи правила на, на, на ниво Европейски съюз, които да въжат и за България с оглед на цялостната ситуация в страната. Като искам да кажа, че на реформата ще покрива много, много ключови елементи от реорганизация на Европейската агенция, справене с Антимикровната резистентност, новите м, доставки, изправене с недостига и така нататък. Тоест, имаме а, интерес от това, а, всичко това да са об, общи съвместни катего... усилия. Категорично, включително и в България, сега действащия закон е от 2007 година. Той е разработен тогава, когато трябваше да се хармонизира българското законодателство с оглед на прием, приеменето ни в Европейския съюз. Т.е. предстои ни много работа, разбира се, на, на юристите, на експертите, на политиците в тази област. И наистина се надявам това да намери решение в следващия парламент. Много ви благодаря, професор Илко Гетоф, представител на България в Европейската агенция по лекарствата.